قوم ورتا درې خمو د جامو د استعمال اجازه تو فرمايلو متفق علیه اب النهی عن استراش جلود النمور والركوب عليها باګه تو بیان ده نه کی ان استراش جلود النمور د فرس جوړول او د شرمنو نمور به پرانګان نو کوي دې دارین دگانو شرمخان او دا دی دا سرمنی نے او سر فرج جوڑ کیا و پاغی کینی و ای دا ور رکو بی او دسور لئی نا پڑی ای چی داغی نا زن جوڑ کیا و اغا بیا پکی لی احلی علی و لکی دی چی دی معام و معنات ہو وجیدی و حرام و مردار یعنی درین دگان و شرمن چ ترسور انشینی نو استعمال درسته نه نو نوایدار غا رطوبت د وای نه وایست لو باز علماء وای کچری دا د دینه غا رطوبت نو, نو دنوال نو بے استعمال جایز ده اواز علماء وای دیما ناس کا دا د متکبرین نخرا. نو نخره لو دا معنا تر اغلی وې چې د متکبرین نو سره مشابهت مکوي ان معاوی رضی اللہ عنہو دا معاوی رضی اللہ عنہو روایت تے نام شہور صحابی دے او کل چہارت حسن رضی اللہ عنہو ورطوئی جما خلافت تالا بریخ ہے نو سمیاش تیو سرد دا پاسا ملس کالا بادشاہی حضرت معاوی رضی اللہ عنہو کرے او فتوحات دا دید اسلام دا پارکڑی سمندری جنگونم دی لڑاو کرے او سمندری کشتین دی جوڑے کرے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ او دادنی دا دا دا خلق و لیشان و آخر کیو ای خفاو چکاش چی زدن و قریش و او مسلمانان انہوں سڑے و ایکو چی بادشاہی میں نوکڑے او کلچ شو نوسیتی و فرمائلو نبی علیہ السلام سادر اولائی کمیس و کپڑے دان سر سنبالی فیوا او دادنال حبیب سنکونا و اخت مبارک سنبالی فیوا. وی فرمایل چماتا کفن بی حضور پاک دی جامون راکے او چکل کفن را تواچوئی و غسل راکے زما پا مخ زما پا دی استرگو دی حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وی افتو دی نکون نواچوئی او ماو ارحم الراحمین پخپل منس کی پریز تاسو تاس و منس کی حائل مجھوڑے گئے حضرت معایو رضی اللہ عنہو لی شان والے صحابیو او پدی اعتبار اعتبار مظلوم نجباز خلق ماند روافض و اثر رئے نو دے صحابت دیر بدگوری نئی بارت احکول کتاب نکلے رئے اللہم عزیاء الرحمن فاروقی سے شعید رحمہ اللہ احکول کتاب دے سیرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دے فرمائی لئے جنہ کتاب میں ذکو لئے کرو جی حق نواز سے ورات ہوئے چطول علماء و ذنور و صحابہ کی کتابوں نے و دی بارا که سوک توجه نکه و از ما توجه راوست دی طرف لن ناغی کداغی لیو شان و کارنامی زکر کری حضرت معاوی رضی اللہ عنہون روایت دی قال فرمائی دا صحابی چه رسول اللہ صلی اللہ عليه وآلہ وسلم فرمائی لی دی لا ترکبو الخضا ویتاسو درخم و پکپروبانی سورنی نکوي ينه داسه مکووي چې د سورلۍ د فاخرې خمو کا پرمو غړولي او بیا پې کېني ولن نمار او نه پاو سرهمو د دې پرانګانو د شربخانو یاد نور درینته کار حديثن حسنن دا حديث حسن رواه ابو داود دا حديث ما ابو داود رحم الله ذکر کړو غیره او نور علماء بسنادن حسنن بسند حسن سرا وان بالمليح دا بالمليح رحمه الله نے روایت ہے عن ابي داود خپل والد نه حديث نقل کوي رزي الله انو چې رسول الله صلی الله عليه وسلم نهان جلود السباح منه فرمایلي دا دا اغثر منو دي دریندگانو نا دا چورو کله کچي اور امشي نه د یو حکمت له ماودا ذکر کړي لیکن مودا ته قها وای هر سالمن چرن کړي سوا او دا رینه رطوبات لری شو ناپاکي مگر د خنځیر او دا بني ادم سرمن به سو کی استعمال نه دا بني ادم د شرافت دوجينا او خنځیر نجس الغیر ال نجس عندہ رواه ابو داوود او ترمذی او النسائی ده سانی د صحاحه او فی رواه او رواه د ترمذی شریف خدا سی نهی عن جلود السواء منے فرمایا لیدے شرمنو د درین د غانو نہ انت فرشا چه دین له خرجور پیشه او غاری پاغه خلق کینی بہرم یقول اذا نبسوبن جدیدن او نعلن او نحوه بعد په بیان د دې کی چھ سب وای چکل اوسرے نی جامی واچای یا نو ف هزار او نحوه یا د دې قنت بلشه د دې مسنون دعا سوئی ا نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ ڈابو سیدی خدری رضی اللہ عنہونا روایت دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نبی ریح سلام ادا استجد در ثوبان کلشوی نیو جامو آغستا نسن ہی نمو ورطواغ سداغی پا نم سر مثال پتور امامتن جدا پتکے او قمیسن یا قمیس دے او رداءن یا سادر دے او یکول دا دعا نو نو سادر نو پتکے نوی په زار چې یو مسلمان نارینه زنانه واچي مزاتوالې وي الله هم لك الحمد دی ويا الله تعالی الحمدلله انت کا سوتریه الله تا ما زما سو زم اسوسوتا قتل او تا د غيب نه سازباب جوړکل او دار دا دا دا دا ما ترا کړ اساله کا خيرغو الله تعالی سوال کوم د خير د دي لباس او رجابو او خير ما سنع له او سوا در نکوم د خیر اغا چې جوړی کړی شي دی دا جامع راغی د فقره واعوذ بک من شره الله ز پناي غواړم استعاذات علیا د شر د جامونا و شر ما سنع له او د شر اغا نشي دا جوړی شي دی دا غیرا فقره رواه بوجه او ترمذی و قال حدیث حسن باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس و ایجاب ده فبیان د دې کې چې مستحب ده شروع کول طرف کې پلوابس کې باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس یعنی مستحب دي ابتداء کول د طرف نه پجامو کې واي هذا الباب او دا بافي له مما مقصود هدي مقصود مخ کې تیر شه و و ذکرنا الاحاديث الصحيحه وې موږ هغه حدیث صحیاږي کې ذکر کړو پرتګژین لومبۍ ودا هیڅ تور دنکې کمی څه چې نوهیل استونی کې وندې راخلاص ور دنکې او په چې په زار کې نوهیخ په ور دنکې او په استوت معاملې ولټا با نو باسي پرتګژو با چې لومبۍ ورګس خپل نو باسي په زار وبا چې لومبۍ ورګس نو باسي دا, دا مسلې در له تفسیرا مخ تي ری شي ویلې کتاب آداب النام دا کتاب د بیان د آداب او د خوف کی ول انتجاء یو د ارخ لګول کی ول کعود یو د ناس کی ول مجلس یو د مجلسه آداب دي ول در سره خاص یو مرګر ناس ته د هغه شریعه آداب سړي ور او د خوب لیدو س آداب دي خوف د ویل د ګډوډ ویل د سبکه نیک خوف د ویل د سبکه دا تول آداب شرعی در تدی کی خیر عن البراہ ابن عاظب رضی اللہ عنہما دبراہ ابن عاظب رضی اللہ عنہما روایت تے قال دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوائلہ فراشی کلچ بے زیونی اختلی بیس طرح سر یعنی کبیس طرح بک رہو تو ننام علی شقہ العیمان په ابتدا کې بل الله حبيب په خي طرف پریول نو دوی چه سره طرف وکړې وې بیا یې سات پس کړه ارخ بدللې را بدللې نو بدللې ثم قال او بل الله حبيب دا دعا او فرمایله و دا د پټولو کې خير کی وی نور مسک مونذکار ختم کین و دا د اخر کې سره وی الله وما اسلمت نفسي لك الله با تا به کړې د خپل ځان تا و وجهت وجه کې او ما متوجه کره د خپل مخوزانی لیکتا تا و فوزتو امری لیک او سپارلی میلیخ خپل کار تا, تا و علجاتو زوهری لیک او ما را گرزولی شاخ پلتا تا رفلا رغبتن دو وجی ده نه چې کم نعمتون دی و رغبتن او دو وجی ده یرینی لیکتا تا, تا لا مل جا نشت ده زید پناهی wala man jaa unisht de re nijaat min ka sta taraf ne illah ilaha magar ta sarare aaman to bhi kitabati allazi anzalta ma iman rode ne pa kitab sta a cha tara le gele ne wa nabi ke allazi arsanta a usta pa pehambar ha cha tara le gele ولمعول کې حکمت څخه دار یو hội راز وي او خوب په سوي ډېره خلابه نه کوي نو د شبي تہجد او قيام الله نه را پاسیدو کسی وي اسانتي او وي زموږ لمحو لیکو ولدا ځکه پر په قبر کې نو د چي له فريز نه د دا رعایت چې قبر کې باندې دا څه دا خبر کې عام خلکو عادت داني چې تشمري مخ کې لکاي آرام کې مسلته له کتابونو ذکر کړی چې د موره په ټول له څنګه زې ودي خبر کې لکه پخی طرف چې څنګه وځي چې دي وجينا حضرتان رحمته الله عليه ليكلي او نوم ليكلي چې اکثر خلک پدي سننته کې څه کوي په تا هي کوي چې مخبه قبله کې نه بلکې تول وزا کې قبله طرف نه ارغن کې نوې جفری جرایات دي چې جماغ اخر په قبر کې شمولاس فلم پدي طریقه واني نو اخر ماس ته تیارې کړي او زمانه معاملاته زمانه خلاصه ديږي بعد قبر دې وته قابل اداو کنه رواه البخاري دې حدیثه او روایت امام بخاری رحم الله کرے به هاذ اللفظ قد الانفاسره فی کتاب الادب من صحیحه کتاب الادب کې خپل صحیح بخاری شریف چې وصل الله تعالی علیہ وسلم رضی الله تعالی عنها مولوی ممنی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت سے قالت بی بی فرمایي کارن نبی صلی الله علیه و سلم او نبی صلی الله علیه و الیহি و سلم مسلمین الی مجبقول دشکیا تہجد 11 رکتن یول اس رکاتن پدې کی دغه رکاته وتر شول او تر رکاته قیام اللیل او سنت اللیل عام معلوم دلاله حبیب دا. یعنی یول اس رکات کول پریو لہ سوت درې ویتر او اتره کا تهججد او دو ورکاته باندې بنو وي رسول سلام سلام ګرځولو فاذا طلع الفجر كنشب صبر او خطو <سؤال> نصف لرکاتین خفیفته الله <فَسؤال> حبيب بموجو دو ورکاته مختصر مختصر سنت په مراد دی صبح مختصر سن اول رکات کې سوره کافرون او پدوی مراقات کی سورہ فاتحہ نبا سورہ اخلاص عام معمول المستن نبی رحم السلام ثم اذ تجعل شقه الايمن او جابین ارهلوګو پدې طرف شیواله تاسې بپریو ته الله حبیب صلی الله علیه وسلم حق یجی المؤذن ترش شراب غی مؤذن نو الله حبیب تبه خبردار ورکو د وقت د جمه متفقن علیہ تداوی دا نہ حبیب به سباد سنتو دا و فرض کو منس کی لگ حرام فرمایلو وسم کو پریزي نو دغه مسنونہ طریقہ ته لگي پریزي په دغه امردا د الله د حدیث په خوب باندې راغي او دس نماتې جو او که شریو عام انسان پري وته او د سترګي ورلي نو دسي ماتېږي د نبوي له سلام دا خصوصیت وزه کا عام انسان چې دشي مونږ چې زده شو نزرم مغافل شي انبیاء علیہم السلام په زړه باندې په خوف کې مغفرت نرازی دا وجد چې انبیاء علیہم السلام خوب وਹੀ وي ثم استجالا شت له منو دي کړه تهجد صلی الله دی علیه و او د درکاتو نکو نړه استرشه وي د سباح مول دې دی او گفتو نو پدې طریقو تو سراغې د پاره بلګارامو کوه وسه د زبان سره تهجدو کې او زبان کو وخت کې خوب ډېر غلب کړ نو کړي پرزور زان نخوخ تخته دې د سباغ مس په بوج شي او کدی اولا سلم انٹو دشی نو قدرتی دی سبا د پارا دیر ترو تازشی نو کدی اسے خوب غلب اکڑی نو سڑے بانگی و سنتیو کو بس او دیدی شی او بیالا پر د جمیر پارا دیر آقاسی نو د سبا دموز د پارا با دی شي شی دی بدمشی او خوب و راحت سربیو کی متفقن علیه وان حزیف رضی اللہ عنہ د حزیف رضی الله عنہ نو روایت پی دے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام را اخذا کله شی بیرونو ما جاءه اغزید ارخ من الليل لشپنا یعنی په ستره پکې وته وضع یده نوکیغه خلاص تحت خديه لان دی دې خی ان انگی نه خلاص ده دخی مخ د انگی د لان دی کی او جب شسمه یقول او هغه فرمایل اللهم دې اسمه کا موت وا الله عطا تم زو دچېګه موراجونه کې مراپورت خلک ما وای زسته قضا او کل چې الله حبیب صلی الله علیه و سلم د خوب نبرابیدار شو نو دا دعا دی نو ګرو دکې دوه کله نام به اسمه قامو ته او چر راپورت شو دی الحمدلله الذی تو الحمدلله خاص الله لپاره دی الذی حانا احیاانا بعد ما اماتنا چر جن دی کوم پس دینه چونه وفات کړي وو د کړي وإليه النشور عن عبد الله رضي الله عنه زمو واپس کی دلی پر ذ قیامت با الله ته واپس کی رواه البخاری وعن عيش ابن تهفته الغفاري رضي الله عنهما رواه الدی ابو سعید ذرا کرام دی یعش ا تهفه الله عنهما قال فرمایے قال عدی زمانه فرمایلی دی نہ امام دې ویلي چې ما ارخ لګول په مسجد په جمعات کې علاوهتنی په خېټه هغه چې له له ودېږي نو خېټه په جمعکاو په کټه او په اسمان طرف لای او خېټه په جمعکاو په بستر او په کې وایي ذا رجل یحرکنی ناسفی او سړي زه فزولم دېج نه په سره په دې مبارک دې فزول او آپاسو نه فقال وي فرمایل ان هذه بے بے دا یو کس مفروته دا یوب غیظ اللہ اللہ دا نفخ یو دینا دینه رازقی قربانی مما شما ملدی مین او عادت بدلی ولټو دکی نو لټو دکی دل الله نفخای بلکې دجی سره الله په غږدې قال sahibi فرمایي فناظرت ش موقتن فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا بيد الله رسول صلى الله عليه واله او لا ختم مبارک زو خزونه مال بيداسی طریقې سره مو دکېګا داس مې دکېدل الله رب عزت نه خفه او پدې کې اتې باو لیکليږي غټ نقصانات وي یاد ساته اله ابي ته شي الله کوم تعلیم ورکره نا غېله تر قیامت قیامت او رسول کو تجربات یا اورسي زنی لاوزنی له نرس نو پدی که ایت صحت دا پارم بین اکسان دے رواح ابو داود بیس نادن صحیح وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ لابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی من قادم قادم سوک چکین آس تو پیوزید ناس دیکی لم يذکر اللہ تعالی فیه اولی پاغی کی آدنکو اے دکان کناسی حجرہ کناسته فبل دے کناسته خدا غناسته کې روزي کورونکو نقصان علیہم من اللہ ترت ذی با د اللہ ربو له زړه طرف نسه ګناوی افسوس وی پدوانه و من استجاع مزج استجاع مستجاع او شوب چپری و تو پزید پری و اولا اذکر اللہ تعالی فیه او دی اللہ یاداین په پک په استرا پریوته الله را یاد نو علیہ من الله چر چون ویژه پدمانه د الله ترپس نو ګناه ناراضگی رواه ابو داوود بیسنا دین حسن دیو جن صحابه و رضو رضوان الله تعالی علی اجمعین و الى الله حضر مجلس کې ناس کو نومون مسوش وکړه د هغه ذکر شمیرلو نو مجلس کې چې خبرو سره الله هم را یاد او هر وخت کې سره له الله رایا یادې یو جنراوی چې سره جنته ورګن نشو نو دلته په هیڅ افسوس نه ورږي سی وا د دینه چې کوم وختو بغیر د ذکر الهی نه تیر خړې دي پس به خفا او پریشان اٹ اخرتوب کثرتا وایترت فکثر د تای مسنات ترې شي دوټ کې لري په منفق د بارادا وهیا النقص دا ویلې کیږي ستا غناہ او کمی تا وقیلا اتبعتو او کمی ته یلکی یعنی دا باندې کومه محسوس هي او دا غو غنا غړي چې په دې مجلس کې ناس تم په وستریږي پروتون خو ما الله رب ل عزت حیات باب ده په بیان د جواز د پریوتو کې قفا د سر دا اډو کې دی اخري سيته وي اېدا سپروتي او سر دي خلک سره مستو نستاف سړې په بستر پر ورو وا وضع اهد الرجلين يا الاخرى او کې خدل يوي ختي په بل ختي باندې اذا لم يخف کلچ نه يريغي انكشاف العورتي د سرګندې دود اې مقصد دی لګداسي اوسړې قرین دي او خپل حدیث په پاسه داسې دی نو دا جې دېو حدیث کې د دینه من نه راغله او دې د دې ورته حدیث کې کله مسنن رحمت الله علیه ذ جواز نه علم لکلی کم نه کې چې من نه راغله دی دې چې کله د عورت سرګندې دو خطروي او کله کده عورت د سرګندې دو خطرني نو سر دې پزمه کوي او دا یو قضید د ګلخپی د فاس حا شولي نو داسې سملاصفه جیز دی بو چې کله ز عورت د سرګندې دوه ر نیوجوا دل کووده او د دې بارتي چې جیز د ناس ته مترب دی ان لکه راز چې ناس اندې ته وي تربع ناس ته دغه شان ناس ته جیز ده و محتوی او احتیاط رنګور احتیاطې ته وي چې د اخپی دا سې نیږي او د ښې او اولاد د سره تاوکې یا باسی عرب داسی کای او بازی قاریان حافظان چې قران یادې نو ځنی وخت د اخته په ساده ورتړي او پدې ترتیب باندې اغه خپل ذکر اسکار کای نو د شان ناسمسره د جید ته احتیاو وي و محتویات یعنی سره دغشان شامتريکي سرکيني دی ته احتیاو وي او زمونږو او کامل دله دناستی طریقې ته کې خوله د پروتې پکې خوله آه بیراقت پکی نشته پګه خبره باندې یو استاد او یو یو استاد سره موږ د اورای حدیث کول نو چون کې احادیث د اورا کې داتول کتابونه وای ویرا له چیر شروع کیه خبره درنه کو او چې کله ختم شي نو مال او به وایي سنت په سپه جمع دواو په کې صحیح کوي پګه خبره باندې نو کم شي دین کې نشته نو په کم ځای نه صحیح کامل دین نش چې هر یو طریقې درلخوله نشجد آغیر عن دا سی او شی نشجه دا غی راهنمای قران او سنت را کړي ان عبد الله ابن یزید رضی الله عنه دا عبد الله ابن یزید رضی الله عنه له روایت ده ور دي یزید نم نخلق نفرت کیدا درو صحابه او نمم ده درو صحابه کرامو نمم ده او جنې وقدار شی وی او شی جایز او هغه دا خلق او یولې نفرت جوړی لوخا مخا خلق سره په جنگونو او په اختلافات کې کی واقع کیه هر یو کس راغل او مدرسې ویجرز وی نو یزید نوموله کېده نما علی د کې شک نشته چې یزید درې صحابه او د نورو تابعین نومونه دي خو مسلمانان څوب کفر نورو سره او څوب کفر سره نو نور نومونه لیکلي د دې وجېنا چې او شکی دا اخرت سوینا نوغه باندې خامخاولی ځان نو خلق سره اختلاف جوړه او امت اختلاف کې اچي عبد الله بن یزید رضی اللہ عنہما روایت ہے انه رھا رسول اللہ صلی اللہ, اللہ, صل اللہ علیہ وسلم کا صحابی مبارک وہی جد کتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد ایذاس استنسا فروت پ جمعات کی, کی سر مبارک ایذمک سر لگا دیواجعن او چون کہ خودن کے احدار اجلی ہی یوی ختی مبارک لرا علی پا الاخرہ پہ پہل باندے یا خ پیدا بلی دا پاسان ټولې ولس او الله حبیب الجماعت کې پروت هو او مسجد چې کله راځي مطلقاً ذکر شنو مراد تیم مسجدینه وی وی متفق علیه وان جابر ابن سمورا د جابر ابن سمورا رضی الله عنه روایت دې فرمایي کانو نبی صلی الله علیه و او نبی علیہ السلام اذا صلی الفجر کله چې سبا مزبهو کو نو تربع فی مجلسه اے دغشان به مجلس کې تین اسره اول به خلکو لمخکرو ان سما سالا بواسطه فوز بو بیاو قبله طرف لکې نازکو تخفل مجلسی د ناسې ځکه حتا تتلو الشمس تردی چروب وخت ونور حسنا خائستا او مزب جایز شو نو الله حبیب صلات اشراق بو کو بیا بتلو همس په کارداري چې مسلمان د سبا موذو کی د جمعات کې د ناس شو واهله علم لکلي کې اوسره ځان لگا سي وظیفه او مطالعه کوي چې د جمعات کې نشي کولې نو دیکھ پلی خلوت خانه تنتریش لاردی شک پلی دیکی دینی متعلا دے کئی ذکر و اذکار دے کئی حوچکل انور روخی جی نسلور رکات نفل پا دو سلام سره دو رکات دیو دی سلام دیو گر رضی بیان صلات شراخ دیو کی حدیث صحیح رواہ ابو داود رحمه اللہ وغیره بی اثانی دن وان ابن عمر رضی الله عنہما عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما روایت سے قال نے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفنائل کعبۃ محتوبین بيدی ہا کذا لا سن مبارکی د غشان د زنگون ن تاوکلو د د احتباب و وصفا بيدی ال احتباب و ی صحابی قبول لا سر د احتبا طریقہ او خیلا وَهُوَ الْقُرْفُسَا او دی احتباط قرفصام وئی دوارو یو بانا را رواح البخاریو او دی حدیث روایت امام بخاری الله اللہ کرده او دا دام دا گره دا بازی خلق یومات کی ناسی ناسی نو بازی خلق کوئی منع راگلے نو دا آغم منی حدیث وئی افتشده او دا دا گره دا احتباط آرکی صحیح حدیث راگلے او دا گره دا احتباط آرکی صحیح حدیث را نو پا جمعہ کے قطاع سکے نو خوب درزی نو کو خوب درزی بھی ادا سے مکاوا او کو خوب لدرزی نو دا سے ناس تا پا جمعات نه منع ندا ورداللہ حبیب ومجد حرام کی د غشان طریقے سر ناس تا نو کم حدیث کیچے منع راغلے درزا سے ناس تینا آغر وائت سندنس ضعیف دے او کیا اس حدیل خوب ورزی جمعات کے خجون کی پیو مقصد تراغلے نو که تو نو شوه دا نو غمارستانه دا کی نو طریقه دا چې پکمه طریقه خوب درغه نو سړې حالت بدل کی رواه البخاری وان قیلہ بنت محرمه رضی الله عنها د قیلہ بنت محرمه رضی الله عنها روایت ته قال د بی, بی فرمای رایت النبی صلی الله علیه و سلم ما کتل نو نبی علیہ السلام وهو قاعد القرفصاء او د الله حبیب دغه شان نص ته وې <وحي> فلم ما ره تو رې تو رسول الله صلی الله علیه وسلم المتحشعه کله لا <قلتلاح> حبيبک تو چې اجزایو خشوع خذو سره ناز په جلسته یعنی په ناز حالت کی. نو اورعت من الفرق ویز تول دے يرن پر پی دوسو اللہ خپل حبیب تری روب ورکړ اگر جی پای کی شفقت او محبت او چا خبر یو کئ نو بسکولو کول لږه عزله کېدو او که دیدار به کولو او په دیدار باندې باندې دوه خو یو ایمانی روب الله خپل حبیب لورکړ نا صافی چې بداسي چاو کتو نو ځنه وخت پړې رخل کو را پی دل دغه شان ناس نو ویزا دے يرې نه پر پی دوسو رواه ابو داود والترمیزیو رحمه اللہ وان شرید ابن سوید رضی اللہ عنہ دا شرید ابن سوید رضی اللہ عنہ نا روایت تقالا بے فرمائی مر ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر و پمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان جال سنها کذا او زناستم دارنگی سنگا و قد و ضعطو یخیمیو یدیالیسرا گسلاس خلف زوہری دشان لاندي وتکاتو على اليتي يدي او ما تكيعه والوا على اليتي يدي ګر اليتي لوي دا زه پوسوي الياتو نسل کې کو ناټي نو داغه پشان دي پوسواله مي دي لاندي سوانه مي داسه تکیه والي وا نو ګر دینه من لاغله دا ګس لاس سره د ملاد لاندي کې او د لاس دي نرمي سوانه تکیه والي ده سه وځي فقال اتقعد قعدت المغدوب علیه ویتو کینی پشاند ناس تیداغ چا چدا اللہ غزب کرشید پاغوی بالی نده دا, دا سی ناس تینا حضور پاو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعو فرمائیلا نگو نده دا, دا سی دیو سرین کینی چدا بس لاس نملا دا لام او کرے آود دی لاس پدی لام دی تربانی تکیا والی دا اروا ابو داؤد دې حديث روایت کړې ده امام ابو داؤد رحمه الله باب فی آداب المجلس والجلیس باب دې په بیان د آداب د مجلس کې والجلیس او تاسره افاقې عمرګره ناشته نو د مجلس ته آداب دی او د ناس مرګري ساده دی ابن عمر رضی الله عنهما روایت دې فرمایي چه رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلہ وسلم فرمائلی دی لا یقیمن احدکم رجلاً من مجلسی خام خان ننی پاسوی یو دتا سنے یو سڑے د دا مجلس داغنا سو ما اجلسو فی ہے بیا پا که کی دیکی نی اے بلی پاسو دیکی ناسو دا دا مجلس دا دابنا خلاف دیو دا, دا غرور و تکبر علاملہ ولیکن توسعو فراخی کا وی وتفسہو کلاو والی کا وی پا مجلس کے یو بار کړه راغلو ځانور لران څنګه یې شغل ابن عمر او ابن عمر رضی الله عنه اذا قام له رجل کل چې په فاسید دله مجلس فيه دیو پکې نکه ناس وردا د صحابي احتیاط له زیپ رې خو له حق در کو نو بیا پس تا له کلی شي جهیز دي چون کې صحابو خو پېو خبره پو دا نو كله مال و سو پاسی نه نو لم یجل ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په هغه کې نکه ناسو متفق علیه واس رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایا دی دا حکم مم مجلس کله چې پاتې تاسو یو سره د خپل ناس د درس دوران دغه واغسه ضرورت د پاره تو کی او غس کی دې دېر حق دار یو سره وغاله نی باز خلکو د جمعې پر عدد هاي مخ کې زېږ بندي او د ښه مخارض حضرت مخ کې تشوی بابا کې چې څومره سخت ګنار تروا مسلمان د دې حدیث روایت کړه و ان سامورا تجاوب رضي الله عنهم قالا براري النبي نو جلس الناس في يومنا هي سوي انتي كم لیکي مجلس انتحاب لک کسان ناس نو بچانو پول چې مخکې خلکو ده پاسخ پی کیدی دا مجلس دا جن تکه نو رسول رضي رسول کینی دي توي آداب المجالس خلک داسی کو را ماجی کر ک طالبان درس دا غریبانان راغلی نو راغی ګوره د درس ننی نیمګن قرآن کیدی او دا غږه غزه ناس ته وسه خلاف ده او په دې ځنی وخت یو سړی اجر او ثواب خرابې یو سړی دی او زه حقدار وو وخت راغلې بعد خلک داسې وو وخت راغلې نیمګن تازه نکړه نو بازه پتیار راشیه خاموت وکي دام د بل حق غصب کولې هاه ما ه سړی په دې خپیت مونکي نو بازه پتیار راشی د مخه ازام نکړه نور خلک راشی دا غزه ونی او اکثر زموندزبنشې کوناړي په فالح ناپوه خبر درته کوي دا په او دا د اپدیو په دې طریقې ناوین کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی او صاحب الله سلمان الصلمان الفارسي رضی د حضرت ابي عبد الله سلمان الفارسي رضی الله عنه نور علي عمر balo او 50 سال عمر ذکر کړي 200 سوا کال بعض نیم سوا ذکر کړي لا نیم اسلام کی تیر شوه او نیم په حالت کفر کی تیر قالې فرمای قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کوئی رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم, وسلم فرمایلی دی لا یغتسل رجل غسل نکوی اوسړې یوم الجمعه پرذ جمعه مبارک اورز دا اوسړې غسل کو دې ورځ د پاره ته هررو مست او کو سومره چې د دوي د پاکوال ویر من <تصفيق> تیلو او د خوشبي بی او تیل استعمال کې من دهتیلو خوشب نه او یری تی او یخررج ب د جمې د مویت دچله جمماتته لاشي فلا دیجو دوالی په من د دوه ک اے ناوختہ راستنه کای چې مخ کې صفلزان نه شي او دوه په دې منځ کې ځان پې دا ناروا د شي ډک دی او زې نشتاواز سره رسره او بیا د دوه په منی ویله تکلیف راځي لکه اوس دا سیکای امي او رس صفونو کې ګینی مخ صفونه خالي تا جائز لکه دا باز نه په خدا طریق راځي ووختی صف او دوه صف او درې اسنه والی په من دد نفلونو باندې لګیا دے پس سنتو لګیا دے د امام د خطبه شروع کې دو نمک سماینسو ته او بیا دے چپشي زت بوي امام الا غفر له مگر بخنه وکړي شه د تما بین هو و بینل جمعه له خره دا هغه ورو غناهونو چې کم پمند د کی دی او پمند جمعه بلی کیری ادهرت مشکای شریف کې تیر شول بعض کې تیر شوي جمعه راغلي بعض کې را غلی بازی نو دا گناهونه صغیر د تمافش او کبایر گناهونه د پاره ته بشر ده او کداغه کبایر گناهونه د حقوق العباد سره تعلق لري نو داغه د معافي غختل په کی شرطه ضروریه رواه البخاری او دغه حدیث روایت فرمايله ده امام بخاری رحمه الله وان امر مشه بن ابين جدي رضي الله دامر ابن شعیب عن نبیه انجدیه رضی اللہ عنہونا روایت تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائلی لا اہل لی رجل ندی حلال لیو سڑی دے پارا ایو فر قبید ایسنین چھ دے جدہ والی راولی پمند دوکی اللہ بے ازنِ حمام اگر داغی پہ اجازت ایو زیک دوکہ سان ناسی پہ مجلس کے تب ایپا منس کے نکی نہیں ایسا خبری کئی اخبالکی ناسی ا کیدر لئی اجازت تو کچھ سره کینە نو بیا بکینە نویدہ حلال ندیو سړید پارا چې دے جداواله راولی پمند دو کسانو کی مگر دا غی په اجازت ارواح ابو داوود و تيرميزي يورحمه هم الله وقاله امام تيرميزي رحم الله عليه حدیث حسنون حدیث حسن دی و فی ریوات الی پایوړی عادت ابو داؤد شریف کې راغلي چې لاي اجل سبحان رجلين نبکيني وسړې پمند دوو کسانو کې طلع باذن حما مگر دا غي په اجازه باندې وان حذیفہ بن الیمان رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وای رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت ويلې من پاچا جلس واستن حلقهتی کې د کېنی په منځ کې په منځ د حلقې کې یې له کایې غیر چاپېره خلق ناش یو پکې د منځ کې راغې وې دا منځ کې ناشو د بازه نړۍ ټکو د پار وې منځ د راشي خلق خاندې نو د هغه حلقې په منځ کې جنازه بدلانل وې بازه نړۍ واکې نه وګوره بازه خلق د باز نه فنا کې نو بهر حال <سؤال> د مجد د حلقې په منځ کې ناش پریمان پا رسول پاک صلی الله علیه و سلم لعنت فرمایله نو مسلمانان غیر چاپیرناز کی دینی خبره رات دنیوی خبره رات او داسه حلقې جوړکړي نو په منس کې دي سوکې نه الله ابو داود بسناد حسن وروت ترمذی یو او دا حدیث امام ترمیزی روایت سے کړي دي دا بی مجلذ رضی اللہ عنہ چن رجلا یو صديق عدا واست حلقهت دناستو پمند یو حلقي کې د مجلس پمنځ کې کې نازتو نو حذیفه رضی الله عنه ملعون علالسان محمد صلی الله علیه و سلم لعنتی دې پجبد محمد صلی الله علیه و سلم یا داسی او لعن الله محمد صلی الله علیه و سلم لعنت را لګې الله او دا خبره بیان کړې د پجبد محمد صلی الله علیه و سلم من پاغچا جلسات یغکی نو وسط الحلقه ته من د مجلس کې او خلق دیو بلناکی قال ترمذی حدیثن حسنن صحیح وحنبی سید الخدری رضی الله عنه د ابو سید الخدری رضی الله عنه روایت دې فرمایي چه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما اورید د دې چې فرمایله خیر المجالس اوصعها غور مجلسونه غدي چې غو کلا او فراخوي او د هر چا د ناس ته زی پکی خیر مجالس او صحه د دنیا او مجلس ته چې څور فراخوي چې ټول خلکو د ناس ته زی پکی وي نو دا غره ده رواه ابو داوود بسناد صحیح علی شرط البخاری و نبی هره رضی الله تعالی عنه دا بوهر رضی الله عنه روایت تے ده فرمائی چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی من جلسا فی مجلسید سوک چکی ناس تو پا یو مجلس کی فاکف رفیه لغتو او دیر سو پدی د دی شور شاگی او خبر اتره فقالن دو قبل ان یقوم مخت دی پورتکی دونا بلکہ علماء لکلی که یو سلید دی دن مجلس کے ناس دی نو ام مجلس پا اختتام که دا دواواوا دنیاوی مجلس دی او که دینی مجلس دی. کدا مجلس کې خالص دي دین خبري دي او کو دنیوي خبري خو د مجلس په اختتام کې دا دعاویل ويل سنت طریقہ ده فقالوا دو قبل ان يقوم مقتل پور تک دوره م مجلس هي دا مجلس ده نه ذالک چی ده سبحانك اللهم پاکدثال ر اعلی وبحمدک سنا سفت صفات دي تعالی اشهد الله اله الا انت ذګواحکم چی نشته د بل دی عبادت مستحق مگر استغفرو کاز بخن غوارم تانواتو بی لیک او توب در توباسم اللہ غفر لہو مگر بخن د تماکان فی مجلسی داغا سا چپا مجلس کی سوک زالے کچھ دا دے نو د مجلس دے اختتام دعا دا رواہ ترمیزیو وقال حدیث حسن صحیح ویلی دی چی دا حدیث حسن دے صحیح دے نداز مجلس دې سره د اختتام دعا دا چې مسلمان دې د مجلس په اختتام کې وای دا دې مجلس د ګناهونو د پاره الله کفاره ګرځي صلی الله علیه ورا وسلم ایبرزه رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابي برزه رضی الله عنه روایت ته قال فرماییده کان رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول چه فرمایل به باخره یعنی د مجلس په اخر کې اذا ارادک لچ به رادو فرمایل ان يقوم اذا چ پورت دشی منه المجلس د مجلسنا و دا مجلس باخر که دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا بوی سبحانک اللہ هم ما پاکی دا تال ریا اللہ و بی حمد اکاو صفتو نا دیتانا را اشہد گواہکم اللہ الہ الا انتا چنیشتہ دے بلد عبادت لائک مستحک مگر دے از تغفیروکا زبخن غارمتانواتو بی لیک اوزتو باوبا سمتا دا فقال رجل رجلون نو فرمالي و یو, یو صاحوي یا رسول الله یاد الله رسول ان کاله تقولو قواً ب شکه تاسو خمه خاواې قواً یووهنا مع کوته تقول وه چې تاسو چې تاسو بديله راوي في ما مدوا په ت شووي وختې مخې خوتاسو دا س قال د اللهبي ورته فرم وذا الک کفاره لما يكون فی المجلس وذا کلمات کفاره ده هغه سره پارې چې وی په مجلس کې کدی کدی سګړ وډه خبر راغلی وی نو دا د کلمات داغی د دا مخفرت او د بخښنې سبب جوړ شي رواه ابو داوود بریدی دا حدیث روات کړه امام ابو داوود رحم الله ورواه الحاکم ابو عبد الله فالمستدرک دا حدیث امام حاکم ابو عبد الله په مستدرک کې ذکر کړی دی در دا روایت د عائشہ رضی الله تعالی عنها وکاله امام حاکم فرمایلی دی صحیح الاسناد چې دا حدیث صحیح سند ولر دی ثوان ابن عمر رضی الله عنهما دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ن روایت ته دی فرمایي چې کله ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر کم کرته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پوره تکې دوه مجلس نه نو ترغیب نه پوره د گناهونو په منسکی پردش و من طاعتک او الله را کی منتد تابداري ستا نما دمرہ تبلغنا به جنتک چې تور سه مونږ پاغه سر خپل جنت, جنت الله دور تابداري ز مونږ نصیب کی چې مونږ پستا جنت ته ضرر وسو وَمِنَ او مُنْ تَرَا مُنْ و من اليقین او مون تراکه دمر یقین ما هغه مرته حوینو به علی نام مصائب دنیا چې ته آسان کې پاغه صرف ومنګ مصائب د دنیا دا چې یقین راکه چې کوم مصائب راځي نو چې مونږ باندې اغاسانی د یقین دواجنہ چې دا بالله کېو تقدیر بداسه وو ورزنی مصیبت چې الله آسان نکی نو بځاره مصیبت سړې شي نور تسبیحه کیږي اور هغه مصیبت سره ملا ماتشی او د پاسې دوه قابل ني دینم ته پاتشی او, پاتشی او, پاتشی او اللہ دور دا دا دنیا ته پاتشی وای الله دوره یقین راکه چې داغه د وجنته په مونږ د دنیا ماصائب آسان کې زګدا خو ماصائب دنیا را د پریشانو ته خالیف دنیا را اللهم یا الله متعنا به اسماءنا فائدہ را کې مونږ ته زمون په نو په غوګونو ته لکې فائدہ سره چې پاګی الله او د الله رسول خبره اوري خی خبرې پیوري غیبت او چغله او ډنګ ډنګ پیناورې و ابسواره نا او موږ ته زموږ په دې ستر ګټه راکې وقوتنا او الٰه العالمین زموږ سورقوتو ندي بدن کې په دې ټولو موږ تفهيد راکې ما احیتنا ترسو پوری چې الٰه العالمینات موږ ژوند دي ساتي ریټر سوچي ژوند دی نو چې موږ د سترګونو فائدو اخلو د سترګو نظر ختم نشي د غوګونو فائدو اخلو چې دا ختم نشي د نورو قوتونو نو فائدو ولو کله سړی ژوند دی کو قوتو ته الله واله نو غره دماغ ته واله له کله سړی ژوند خو نظری ته واغستوبل ته محتاج شو کله سړی ژوند دی د غوګونو ته واغست نو دای اوره د دنیا او د اخرت د خیر خواه دې وَجْعَلْهُ الْوارِثَ, وَجْعَلْ وجعله الوارث منا او گر زه وجعل وجعله الوارث دا وارث زموږ نا یعنی دا زموږ وارث جوړ کی وجعل ثارنا على من ظلمنا او او گر زه انتقام اغسل زموږ علمن باغش ظلمنا چې موږ سره ظلم او زياتې وانصرنا على من عادانا مدد او نصرت کی زموږ د هغه چا په مخاله کی عادانا چاغي زموږ سره سره کړي یعنی دشمنی را سره کړي ولا تجعل مصیبتنا في دیننا او دا توا دره مشکا شریف ته براروال مگر د دنیا ولا تجلم زموږ زموږ کې چې زموږ کې نقصان راشي ما نور د دین کارونو تا نقصانو نرسی ولا تجلی الدنیا اکبر حمینا مگر الله اللہ دنیا لیو غط فکر زمو چې بس بلمسو سوچ نشتا بلمسو فکر نشتا دنیا ولا مبلغ علمنا او مگر زی دنیا انتہا زمو دعلم چه زمو دعولوم و مقصد دنیا شی لکہ د دنیای علوم و مقصد د دنیا نو اللہ زمو د دینی علوم و مقصد دا فانی دنیا مگر دے ولا تسلط علينا مم يسلط كه الله تو من غمنا اسوك لا يرحمنا ال حديث حسن وان ابي هريره رضي الله عنه دابو هريره رضي الله عنه ن روایت ده فرمایي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي ما من قمنا من مجلس چه ديرaport پور يو مجلسنا دینی مجلس تے دنیای مجلس تے و لا اذکرون اللہ تعالی فی دی پاغی کے اللہ یاد او اگدیو جنگورا بازی اوقات و کدا سی سرے سار دکان کی کینی و اڈو ذکر کئینا تلاوت کئینا و بازی خطول و رزکار پا دنگا دنگا په کئی پا دنگا دنگا کی کئی دنگ دنگ نونکینی په پیو مجلس کی چنر آیا دی اللہ تعالی پاغی کے اللہ قامو مگر دی پورتکی کی عن مثلی جیفت حمار د مثل دا غا مردار خرنا ای لکه مردار خروی او بوئی کڑی او حلق غینا پاسی نو دا غشان پورتشل وکان لهم حسرتا او دا مجلس چې دی پا که ناس تو خوال لیا یاد کره نده دا با دیوان حسرتوی افسوس بای که جنت للام لکنه نو لاسو ممروڑی چی کاش گور فلانی زی کز ناسم یو گنٹا ناسم دو گنٹی ناسم طول رستی رشی و اماڈو اللہ یاد کره نو ارواح ابو داؤد بے صحیح ان وان د ابو هرره رضی الله عنه نو روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی ما جلث قوم مجلسا ناس تن نہ کړیو قوم په یوزید ناس تکي اولم یذکر الله تعالی فيه او پاغي کې الله تعالی یاد کړی ني ولم یصلوا علی نبیهم فيه او ني درود ویلې په پیغمبر خپلوان فيه په دغه مجلس کې اللهکان لیمتیتون مغروي به دا په دایمانې نقصان افسوس فین نوکهچری د الله خوښشي عذ به هم دوی ته بهذاور کې و ش غفره له هم او که الله خوښشي ن له به بخنو کې یعنی تاهتیتون یو مانا دا او دا د الله د نازګی د چله نا راده شي فشا زب انشا غ فرهله مرواو ترمیزيو و قاله هدي س حسصلون وان هو او د دغې بهې لاانونه دواې قاله د فرمای من قادم مقادن سووم چې کې ناستو د ناستې په ځ کې او را یادلوکوو الله تعالهفی پایه کې نوکان نه تعال من اللهتییرتون <سؤال> وي به په دبانې د الله د طرفنا تاباب ملامتیا ومن جا مجان او شوق چه پرهوت او پرزيد پرهوت کی به سره او الله نه یادای پاه کی نکانت علیه من الله تروت پد باندې پد فروتته د بسترې دا به سبب د ناراضګۍ وګوره کی اوسړه بسترې کی فروتته کپه دکان کې هر وخت ذکر الہی کوي و یا الذین یذکرون الله قیام و قعودا و علی ابو داود وقد سبق قریبا ويدا حديث النسدي 150 وا شرح ناول تمغه وای تفسیر در تور کو اثر تی صحیح هغه کې مود تره تفسیر در لکړو چې دا ناراضږئ ته ی افسوس ته یې خې مانتي آتا وې صلی الله تعالی باب الرؤيا و ما يتعلق بها باب له بیان د خوب کې او د اغا حکماتو کې چې تعلق د خوف سره ده قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلوید و من آیاته منامکم باللیل والنهار او د علایلو د نشاناتو د الله نه خوف ستاسو د شپې او او د ورځې کله د ورځې سره خوف کوي او دغه کې د خوب مسایل ډېر لږ ذکر کړي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه د حاضر ابو هريره رضي الله تعالى صل الله عليه وسلم یقول وای ماوری دلی دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه چې فرمایله لم يبق من النبوهه و ای باقی پاتې شوه نه د نبوت د پیغمبرینا الا المبشرات مگر اغا مبشرات زیره خوشخبری قالو صحابه کرام فرمایلی رضوان الله تعالی علی اجمعین و مل مبشرات مبشرات سلی قال اللہ حبیب اور تو فرمائل الرؤیا الصالحه اغنیک خبرشتنی خوب, خوب رواه البخاری دې حدیث روایت کړل دی امام بخاری رحمه الله او وجدر ل ذکر شی واشیدې تمبشرات لی وای ګره تمام مغیبات او په تمام غیب او په دل صفات د الله ده خداباز مغیبات او السلام ته د وਹੀ په ذریعه علم حاصل نو دغه سلسله له چې انبیالهم السلام کاوه د غیب د باز خبر وਹੀ الله کوله چې قبر کې وداسی قیامت کې وداسی فلانه کار وداسی دا سلسلہ خو ختم شو و او صرف داړي جو څړې خوب وی نه و پائے کې الله دې او پټي خبر خبر دلو ورکه و دا غم رلا ورده نبی خبره دلیل قطعی وي او خوب کو صحابي ولونی لیدو یو لوی ولیو لیدو دته له لمعه استفاقه دې چې خوب دلیل شرعي نه یو بشارت دے اجی وژنک ده تمام دنیا مسلمانان یو خوب وی نه تر دې pore مساله دا چې د صحابي خوبم دلیل شرین ده بلکې خود انبییاء علیهم السلام دلیل شرین وی رواه البخاری او عنه و عنه ابو هریر رضی الله عنه روایت ده چین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمایلی دی اذا اقترب الزمان کلا چرانی زدی به شی زمانہ اود دې تفصیل در لجمعو کتیر شو چې د زمانه نږدې کېدو نو څه مراد دی او دا وای کلا شپه او ورځ برابر شي د موسم بهار کو موسم کې شپه او ورځ برابر شي نو دغه وخت خوب وای دروژن نفيږي او باندې کلی اقتراب الزمان نہ مراد د قیامت را نزدیکی دو زمانه را قیامت چرانیزدي شي ویلم بختم شي جهل وام شي نبل شي وفا شي دي شي سيوا د خوف نه نو د مومن خوب برشته اخي او باندې کلی اقتراب الزمان نہ مراد اف زمانه د امام مهدي رحم الله کل چرانیزدي به شي زمانه لم تکد رؤي المؤمنين نو نزده بنوی خوب د مومن تک زبو چه در روغ دیو فیج و روئی المومن او خوب د مومن جز ام من ست تا تیم و اربعین جز ام دا هی سادا دا شپگ و سلویخت و جز من النبوات در پیغمبر اینا او دا دیو تفصیل در لجومه کم دیرو باید علماء اولی کلی چه داد اللہ حبیب ویلی چه صحیح خوب او د مومن خوب داد نبوات شپگ سلویختم جز ده وې د دې علم الله او رسول تصپارل شي بعضي محققین و صحیح قول الله ذکر کړي چې د نبوت څخه سل ويختمه درجه کم عدد کبعدي 15 سل ويخ بعضي کم او زیات راغلی د تطبیق موږ د جمعې په واعظ کې او خطبه کې و فرمایلو بعضي اهل علم وې صحیح قول الله دې چې د دې د مقصد الله او رسول لصفارل شي او بعضي دا وې چې الله حبيب صلى الله عليه د نبوت زندگی و درویش او او داغي نبوت نمخ شپه مآشر الله حبيب بخوبو ندي دل نو دا شپه صلی ختم درویشته درویش کاله چې په مل نیم کی کنا شپه صلی ختمه یسته جوړي بعضی دغه مقصد ذکر کړه متفق علیه وفی فی ریواتن په یوریات کې راغلي اصدقکم رؤیا تاسو کې ډېر رښتینی په خوب کې اصدقکم حدیثه اغه ډېر رښتینی بوي په بار د خبرو هیڅ څوک په ویخه دروغ نه وای بلکه رښتیا وای نو داغه خوب هم ډېر رښتیا وای وعنه دغه صحابي ابو هريره رضی الله عنه اونې روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من رانی فی المنامی چا چوک ته مال رپ خوب کی ف赛رانی فی الیقظہ <سؤال> <سؤال> نذر د چ دیو ما او غوري په حالد به دارای کی اے وای دا الله د حبيب قتل د ديقتون کی د سعادت نہ خره نو رب العالمین بدل د توفیق مور کی چې زر د چ جنت کی امیدانه محشر کی بدل الله حبيب غورش من رانی فل منا اے او مؤمنه عقیده درست د اعمال درستی او الله حبيب وای په خوف کی ولیدو نو دا د د نهخه چې د د الله خااتمه په ایمان کې او لکه څنګه د په خوب کې د الله حبي بکو نود به پهويخم د الله حبي بګوري یا داسې د الله حبي و او که ان فیل ف یخځه چا چې زه په خوب کولدم نو داسې دی لکه زهچ په ويښی دم لا یاته مصللو شوان او شیطان زمما شکل چال په خوب کې نشي جوړولې متفقناله ورحدیث له سوچ کوي دا یو مسله ولماو ذکر کړې وي اتفاقی دا کچاله الله حبيب په خوب کې ولیدو او دایله په خوب کې څه خبره وي نو دا خبره باید قرآن او سنت په میزان تلل کېږي کچره دا خبره د قرآن او سنت سره مطابق وي نو حقیقت کې دی سړی خوب لیدلې او دا درست درسته او یو بشارت بشارته او اهل علم لکلي ک خبره دا چې خبر و چې دا غي د ظاهرن شریعت سره ټکراو دا سړی دوکشه دسی خوب نه لیدلې خبره له خیال ورسید د خوب د لیدو خبره واذ قران او سنت په میزان باندې تل لېشي जे علما و دا لکلي چې شیطان د هر شا شکل جوړول لېشي خدو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکل نش جوړ د دې کې علما د عام سلام ذکر کړی وی وجه صدا د الله حبیب رحمتو او ہدایت او او شیطان کو سری هی زلالت نشون کیله الله حبیب خالص رحمتو او ہدایت الله دې پدې نه قادر کړی چې په خوب کې دي شیطان چال د حضور پاک شکن جوړ او دا masala ګره د الله په خوب کې دل د ممکناتو نه دي خدام اهل علم وکړي دیو کې د حدیث په تشریحه او مشکاه شریف کې ومراشی بابر الرویا کې چې شیطان په خوب کې ځال لدا چې شي او سړي له چیزا ال اعاذ بالله الله خود حضور پاک شکل نشي جوړوله نور انسانانو شکل کې شیطان راتلې شي دبل انسان په شکل کې تاله خوب کې راتلې شي خدا الله دا حبیب صلی الله علیہ وسلم شکل مبارکہ و صورت مبارکہ نشی جوڑو لے او دا مال علماء و لکلی الله اللہ حبیب پدا سے حال کې وقت ہو چیاغا حال دا غی دشان مبارکہ سره مناسب نرے نداد دی کتن کی دا, دا آمال و نقصان و دل استغفار پکار روے زکا دا, دا آمال و پیت بار دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سور جیمان کامل لے تقوی کامل دا او دا اللہ دا ح نذور غیفه غخفل مبارک او خیسته شکل کې ورتخકારે او کله ک یو انسان داسیو چې د الله حبیبی پداسی حلیه او سیرت مبارکه کې وکاتو چې غی غید مبارک شان سره مناسب نه ده مداده کتون کې نقصان ده دل توباو او استغفار پکاره ده متفقن علیه وان نبی سید الخدری رضی الله عنه انه سمع النبي صلی الله علیه و سلم او ریدلی دیلی د نبی علیہ السلام نے چی فرمایله اذا را احدکم رؤيا کله چوی نیو پتا سو کیو خو او دغه خه خی انما هی من الله دال الله ترف نو فلیحمد الله علی اده دل اللہ حمد وی پد ول یحدث بها او ددی بیان دیو کیو عالم دین او یو خيار او قابل سریتا و فی روایت بيو راد کداشي فلا یحدث بها الا من يحب د دې د حب نو بیانای مگر هغه چاسره چاسره بینه دا و ایذار غیر ذلک او کله شدید دین علاوه خوبوی نی د ير خوب د دې پریشانه خوب د ځان په تکلیف لیدله یا بل شوک لیدله مما راغه نکره شو دې بد غنی ف انما هي من د دې شیطان ترف نه وی داغه 12 کدر لتی رو چې دې شک دغه خوب سکوګوري دا نه وای چې عالم لوي د دې څه تعبیر دی او د خوب ملي درې دی حل چاله نه وای وای فال من شره ابنای دی غواړی دا الله نه د شر دې خوف نه ولا یذکرها ل احد دا چاله وینا چاله دی وینا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وای اڑخ د بدل کی او طرف ته د دری پیری لاړی ټکی اور اپاد اسی مزجو کی wala yazkurha li hadin chat re waina ichhatadim na wai fa inaha la tadurhu da khub chikala de das u ki nuda la bazarr na rasai muttafaqun alayh wa nabiy qatadah radhiyallahu anhu da abu qatadah radhiyallahu anhu na riwayat se de farmaye janabiyare has salatu was salam farmayali ar ruya salihatun naik khub wa fi riwayat مین الله داللن دا ترسنه والحلم وناكارو غنداو د پریشانې یو د یری خوب د شیطان نه فمن راشین چاچو کو تو یو شی یکرو هو د بد غنی فلینفس ان شماله ثلاثا د دې لاړی تو کی د غس طرف تدریپری والیتعوذ من الشیطان او دې دی پنایو غوړی د الله فزاد د شیطان من الشیطان الرجیم دی وای دا غې نه پس تدریپری لاړی تو کی فین نه حالات بیشک دا دیر یو گند خوب بدل زرر نور کئی متفقن علیه او ان نفسو وی نفخن لطیفن دا اغا پوکی وی نفس وی باری گنتی پوکی تا لاریق معاو چه داغی سر لاری نوی او پو باز روایاتو که راغلی دی چه ورسر لاری میلک جمک کتیر چه بازی که راغلی دی نفس نبازوئی تش دا سی تف تف دیو اور جن کے بعضی روایات ہیں کہ وہی ذکر راغلے اور محدثین اکری دا تو کل شیطان دا ظلیل کولو دا پارڑے رسر لری لیکن دنیا کم بعضی قوموں کے عادت دای چالس فکر گوری لاری وردتو کی ندادت حدیجی تا خما پریشانہ کول غواڑے خوز پتا لاری تو کم اس پروامی نشتاو ما دا اللہ دا حبیب مسنون عمال اختیار کل نستارا پریشانی اور دا خوب تکلیب ممال زرن را رسائی پسند جابر بن رضی اللہ عنہ ده حاضر جابر رضی اللہ عنہ روایت ده ار رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اے رسول الله صلی الله علی وسلم نا روایت نقل کوي چې فرمایلي دي اذا را احدکم الرؤیا کله چوینیو پتاسو کې سو خدای حب دی فرمای او یکره ها اغیل ربد غنی دا خفقان خوب ده د پریشانه خوب ده نفل یب سوق ای ساریه ناغدی تو کی دیګس طرف ته لاړی سلاسن دری فیرې ولی استعذ بالله من الشیطان سلاسن ا او د شیطان د الله په نوم دی پنایو غواړی د شیطان ندرې فیرې یعنی دری فیرې اوز بالله من الشیطان الریجیم وی والی يتحول عن جنبه الذي كان عليه او بدل بشيء على خانه شیدے باغیو ا دا د یریو غندا او خراب خوبی دو دا دا دے. خوب چولی دودې په کم طرف فروتو نو دا هغه ندی بل طرف لشي رواه مسلم د دې حدیثه روایت کړده امام مسلم رحم الله د یری خوب د پریشانه خوب ځان دی دیلې بل مسلمان دی دیلې هغه بنا غلوی او نبی بل چاله بیان بس قدیر خوف دیر آغی طریقہ دادا دا دیگست طرف تدری پیری لاری تکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دری پیری ووایا او اڑق بدل کا او خدا دا چی سڑی را پاسی او دسو کی او درکات نفلو کی وان ابل اسکاع واسلت ابن الاسکاع رضی الله عنہ قال فرمائی دے چی رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی ینمن اعظم الفرا کوئی ډېر لوي د دروغنا اغدا دی اي يدعي الرجل الى غير ابيہ چې او سره ځان منسوب کی بغیر د خپل والد نه بل چلا ندا په دروغ کې لوي دروغ دي د خپل پلار او والدين نسب کټ کایو پر دې لوي جنا می پلار لري نو دې سره خو یو د نسبونو ګډوډواله راځي دا خبر ډیر لوي درودي او يوريا عينه ما لم ترى یاو هي د سترګو ته هغه چې دلي دليني یعنی خوب نه دلي دله او وي ما خوب ليدنه او یا مثال په تور باندې پاغي کې دروغ جوړي ګره خوب دنه دلي دله او څه دروغ وي چې ما خوب ليدله نو دام سخت ګناه دا او ګناه کبیره دا باز خلک پیران جاهلان پیران او ناپوها دید دروغ د خپل ولایت او بزرګی ته فارویدہ ملی مليدل او دا دامن دینل نو یو سړی خوب نه دیلی دل او دید دروغ داوه کوي چې خوب مليدره نو دامن ګناه کبیره را او یقول علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لم یقل یا په لویو کې دروغ سړي چې یو سړی وای پر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبرې چې غي فرمایلي دي دروغ پی اگر پا دروغه کلوی دروغ صدی یو چسڑے د خپل والد نه علاوه ځان بل چا لمرسب کجدا می پلاړ ده دیم پټولو کلوی دروغ صدی چې خوبی لی در نه لیو دې دروغ وای مالی دې له او دریم چې پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم دروغ جوړه رواح البخاری او رحمہ الله کتاب السلام پدی کتاب کې فصل کې بیان ده مسائل السلام باب وفضل السلامي باب دې په بيان د فضیلت د سلام کې وال امر بیفشایہی او حکم دې د الله د حبیب دې طرفنا بیفشایہی د سلام نام کو له چې هر مسلمان ته سلام وي قال الله تعالی فرمایلی دې الله تعالی شنو دې یا ایه اللذین امنو ای ایمان والو لا تدخلو بیوتن مو وردن نکی گئی کورونو تا غیر بیوتی کم الاوه دخپل کورونو نه دخپل کور نه بغیر دبل چا کور تا وردن نکی گمه خواه که درور کور ده دتر کور ده دمه ما کور ده که ضرورت وینو حتا تستانی شو تردی چه تاسو اجازتو غواری ناغزنانا چکم استاسو محاری می نیدیا بارخ لشی او تاسو ببینه بر ضرورت وردن نشی او چکل وردن نشی نو تسلیمو علا اح سلام واچوي په پا احل دیکو او دا مسئلہ بداتم ارس و راشی کمی زنانا چستا پا محاری مکنی دی او آغا زوانی حالت کی دی نو سلام و چول پی ناروالا. سلام و چول پا آغا زنانو ناروالے ناری نبا پا نوجوان و زنانو سلامنا چای پر دوبانے دا تا خپل کور کی خپل محاریم دي خپل بی بی دا خپل مور دا خپل لد دا یا هغهمهارم د نوغیبانې سلام چ شي وقالله تهعاله او فرمالی دی الله تعالی ش د ف دا د خلتون دا حکم د تمام مسلمانانو ته چې کله وردن نه شيء کورنو تفصللی معان ف کوم نوسلام واچي پښپلو همجنسو او په دغقور واللهحي تم عند الله دا یو حديده طرف الله نه مباره کتن پاکیزہ خیر و برکت تشو لشویدہ او طیبہ پاکیزه تحفہ وقال تعالی فرمایلی دی اللہ تعالی شلویده په خپل کتاب عظیم شان کې واذا حییتم بتحیۃ کل چې سلام وو شي پتا څه سلام فحیوا باخنا من سلام سلام وو په خایسته او سره کو الفاظ واپس کے او الضحا یا کمسکم کم, از کم الفاظ ویلی نو اغا الفاظ صر السلام واپس کہ وقال تعالی فرمایلی دی اللہ تعالی چې دی هل اتاک حدیث از وی ابراہیم المکرمین آیا راغله د تا خبر د ملمنو د ابراہیم علیہ السلام چې عزتمن ملمنو اس دخلوا علیہ کلہ چر د نشیو د ای پے ابراہیم علیہ السلام د ملائک فقالو سلاما ای ولی محمد سلام و سلام قال ابراہیم علیہ السلام ولی و سلام پتہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عبد الله ابن امر ابن العاص رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ ان رجلان یو سڑی سالا رسول اللہ صلی اللہ, اللہ, صل اللہ علیہ وسلم تہ پوچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ای الاسلام خیر ہے یہ مسلمانان کھڈیری دی وچی پچاکی کم خیونہ وعادتون اینو اغا غررے قال تتعیم التعام ویوخ غربانانو لتعام ورکا وتقرع السلام او وای سلام علا من عرفت پاغه چا چی تی پی جنی لم تعرف او سوک چې پی جنی نو دا بہتر مسلمانی دا سوک پی جنی یا نا پی جنی او وطن دل مسلمانان دیکا رو سبراشی غیر مسلمان بانی بسلام ناچے طول وطن دل مسلمانانو دے نو په هر مسلمان کپی جنې او کپی جنې نصالامه چا او الله درزاده پارا غریبانا نو مسکینانو ته دعا او متفقن عليه واه نبي هريره رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال چې نبی رحمه السلام فرمایلی دي او ګور دام درته وی چې دا سلام یوازې زمو د دیني سننه بلکه دي ته فطرتي سنت وې ادم عليه السلام چې کله الله پیدا کړو نو دا تعلیم یې ور کړو قال الله حبیب فرمایلي لما خلق الله آدما ار کله چې الله پیدا کو آدم عليه السلام صلی الله علیه وسلم سلم یعنی درود او سلام د الله دی وی په ادم علیہ السلام رسول صل الله صلی الله علیه و سلم هر پیغمبر سر وې قال رب العالمین ورته فرمایل اذهب لاړ شه پهلم عَلَىٰ اولایک په دغه کسانو سلام واچ نفرین من لا کسانو د مایکو نه جولو نستو لار ش دغ مایق ناست او سلام جوواچ ف مَا غ کې د مع یحيونه کم تا تهڅ جواب در کوي سلام کاواچلو جواب د ملایکو در فانها تحیتک ندا بست سلامی وتحیۃ ذریتک او دا وسلامی ستان اولاد فقال ادم علیہ السلام و علیکم وی پتا سری سلامی فقال ملائکه ورت ویو السلام علیکم ورحمت الله وی سلام دی پتا د الله دی الله ای ورت او رحمت الله لفظ سی وا متفق عمارہ برہ ابن عازب رضی اللہ عنہما قالے فرمای امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع منته حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو خبر و حکم فرمایله بی عیادت المریض یوخذ بیمار بیمار پرسی دای د بیمار تپوسل دی سړی او بیمار پرسی دای چې اغل لاړ شي اغل وګوري اغه مخامخ تپوسو کی و اتباع الجنائز او بل وی د جنازو په سيزه د مسلمان مومن په جنازه کې د وس مناسب ینه شاملې کی وتشمیه تل عاطسی او چاپرن پرنجاو کا والحمد لله وې نطاس والجواب ور کوي په يرهمو کناصرا و نشر الضعيف او بل مدد خو لکمزوري یو کمزورې مالی نشته اوګې د تګې رې کسب باندې پوېږي ورته د کمزوري په ستړي کې مدد کوي و عاون المظلوم ده مظلوم مدد کول سو کوار سرا جانی ظلم کوي یا د مال او د جیدات ظلم کوي د نور مسلمانانو لهي مدد وکړي چې د ظالم د پنځ نه اخلاص کوي و افشاء السلام او سلام عام کول هر مسلمان له سلام کول و ابرار المقسم او دارنګي د دا قسم پرون کی قسم پوره کول ای اوسري قسم وکړ چې ته په مهاماس وروټي اوپر او قسم دې تبخا مها د اکار کې نو خیر دې تاغه قسم کې پوره کړه چې جائز کار قسم خورلې و ایبرارل المقسمه او دې قسم خورون کې قسم پوره کول قسم خورلې په یو جائز کار رخا مها ته په عزت کې مراد بلکې هغه غاړه خلاصا کا متفقن علیه وصلی الله تعالی ان ابي رضی الله عنه دا حضرت ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته دې فرمایي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي لا تدخل الجنات تاس جنت تدنكي دې نشي حتا تؤمن تر دې چې تاسې ایمان راړه ولا تؤمن ا تاسو مؤمنان جوړې دي نشئ حتا ته تر دې چې پخپل منږي او بل شرمن او ساته وراننده مسلمانانو پخپل منس کیږي نه را اسد ده هر مسلمان د بل لپاره فزړه کی بدخوا ده وې ترغي کامل مؤمنان نشئ کیږي او بل شرمن او ساته دیو جنا غسړې دې مبارکې قابل نه چې مومن دې خدا هغه پزلو کې دی یو مؤمن سره مكينا او حسد نشتا بلکې دا هر مومن مسلمان بارا کې دا هغه پزلو کې خير فائده ولا تؤمنو تاسو ایماندار جوړې دې نشي حتا که بو تر دې چې په خپل انس کې محبت و نسا ده او علا ادل لكم الاشين تاسو له خبردارې نظر کوم پيوشي اذا فعلتمه کل چه تاسو آغاو کئی کننو تا حاببتون پا خپل منسکی با مومین پیداشی یودا سشی در تا نخیم چه کل اختیار کئی نو پا منسکی با مومین راشی آغا سشی در افشو السلام بینکم سلام عام کئی پا خپل منسکی هر مومن مسلمان نارینا دی پا نارینا و سلاما چئی زنانا دی پا سلام و چئی نو دا سلام د وجنبا الله محبت راولی رواحو مسلمن دې حدیث روایت کړې ده امام مسلم رحم الله نو ګره په هر چا سلام اچول سبب د محبت ته هر چا بانے سلام اچول رسول الله صلی الله علیه و آله واکېه چې هغه په بازار ته په نور اس نیت نه راو ته سلامونه ویچول او یاد ساتي یا یو سره د بازار د سر م شروع شوت تر انتها پورې سلامونه نو د هغه د ثوابونو اندازا ډ شوکلګول نشي دغه سلامونو ثواب یو رمضان سورې جوړيږي وعن عبی یوسف عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دا عبو یوسف عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نا روایت تے تا مبارک صحابی وی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماوری دلی دید دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یقولو چی یا ایوہ الناس اے خلق افش السلام سلام پیلاو کہی سلام عام کہی و اتعموا الطعام ورکای غریبانا نو تھا مسکینان دی غریبانا دی مسافر دی طعام ورکای وصلور الارحام اخپل ولای خیال وساتای سلرحمی کٹکویما و صلوا او مذکای وناس نے یامن او حال دد چ خلقو دپراتی پشمنی کی اکثر خلقو دی نویدغه وختی منزنو ک یلا تو جاڑش نو چکل دا دری وارا خب... سلور وارا خبری پتاسو کراشی نو تدخل الجنة و سلامن وردن نمشی جنة تپ سلامتی اصرا سلور عمال زکرگل یو سلام ارچابانی چول دویم دا اللہ در ازاد پار غریبانان و مسکنان و لطعام ورکول او در ایم سل ساتل او سلورم خلقو ددی او منزل اکول رواه ترمیزی وقال حدیث حسن صحیح وانت تحیل ابن عبی بن کعب دت تحیل ابن عبی بن کعب رحمه اللہ نا روایت تی انہو کانا چه بیشک دے یا تی عبداللہ ابن عمر دے برا تلو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوتا فیغدو معه الى السوق نصاری وقتی ودا غصر بازار نکلو قالا تابیو ای فیضا غدونا الى السوق کله چې به ساري بازار کلارو نو لم یمر عبد الله علا سقات نبه تیرې دو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه علا سقات سقات چالهوي چې دا کبار مبارکار کړي امان او نو په خاوند سره کاروبار ولا مسکینی نو نبه تیرې دو په یو غریب ولا احد نو په یوتن تن الا سلام چون د بازار سر نشي شو نو سلمان به په هر مسلمان به سلام چھوڑو قال الطفيل الطفيل رحم الله اياه فجئت عبد الله ابن عمر رضي الله يوما يورز ابداري کو د بازار دتلو چیز شي بازار لرل شو کنه فقلت له ما ورته ما تسنوا بالسوق تب بازار کیسکه وان تلا تقف على البيع تاخذ يا ولا تصل عن السلع او نتفوس کې دي سامان بارکه اے نخه چرتا وئی سورو عمر در سره زلالم نخه چرتا بی اس رودری کی جدا شی څنګه خرسه څنګه اخلی او ندیو سامان بارہ کی تفوس کے ولات صوم و وہا و نی قیمت مقرریں ولا تجلس فی مجالس السوق او نکینی پاغنا سی زایونو د بازار کی وا اقولو زدر توام چ اجلس بنا ہا ہونا کی نہ ایرلک دلتا ہا ہونا نہ تحدثل نویزه در لوام موکینین نوما بازار لسل بوز فقال یا ابابت نین وی اید خیط پلارا همه ایگه بخبر بان علماء لیکلی دی وی دیتو فیل رحم الله خیط غطا نوی گورت ایورت داسی نوم واغستو نوی داسی نوم غستل چکل پی تال معلومی چی دی پی خگرنی او بد پی نگرنی نو بیان آروا نده وکا چر داسی یو نوم وی چی اغا پی بد گرنی نو بیا دا سیویل حرام دیو نارवाडी چون کې دادہغه طالب او شادر دیو ناګل پته و چې دی بد وی یا با بثن وی ایز لوی سیټ ها وند وکانه ت فیل ظابط رې کوئی ت فیل ره شیټ لوی وا وین ما نغد لا دام دوجنه کوي کوئی نه کار اصل شیخ خدای وی ساری وختي ذو دسلام نه پاره نسلم علی ملقینا ہو موږه وسلام چاو اوparagraph چا چې موږ سره ملاوی نو ورا چې پورا سلام چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دیرش نه او چې چا جواب درکو نه راغې سبب هم ته جوړ شونې شپېتنه کښوي نو پیاو قصد د سلام چول شپېتنه کښوي نو تیسابو ک چې پداسه شلولو ساونو خلکو سلام واشه نو پستاپا مکه سمرل لیکل کې او سوره رواہ مالکن فی المؤتوہ اسمام مالک رحم د صحیح سنددی صحیح حسد وصل اللہ تعالیٰ دیپ بیان احمد اللہ علیہ السلام ویدا حب چوائی اغن کے پسلا اس اولہ دیوی او برکہ دیوی شبی ام نازمیر ورکون کے یوکرې او غم تاله دغه شان جواب تر کو یو دا مو له ماولیکي یعنی عام طرقت دا ده بس سلام د د دریو قماتو باې چولی شي السلام ععلیکم ورحمت الله براکو بعض لهول کلي دي چې مخ سررت وه لفضزم په بعضکه چاوي جایز د خو غوره داده چې وي برکاتوګګورې کلماتې وي الله یعلم لكل شيء تاسو له درک تمیر شئ و وجد انحصار دې دېرو وې اصل کې انسان څو خبرت مختاج دي څو خبرتان انسان مختاج یا د دې د مصیبتونو ناو د تکالیف او پریشانو نراحتی سلامتی راوي د وین دا چې ته خیر او فائدې حاصلی شي او در مداده چې دا, دا دواړه خبرې د شوي نوګوره السلام علیکم ک دا معارره چې سامت یادی وي په تاسو سلام د وې تاسو د الله د مصائب و و مارو تقاللیفونه پ من خدي ورحمت الله رحمت نه دا مرااضي تاسو ل د الله غ خیرونه او رحمتونه د حاصل شي و براکته هو کې دا ده چې دغه د مصبتو نه بش کېدل او د خیر حاصلې دلې وګاکته هو دا د ع شوي ددا یوکا میلو مکمل دعا لا وی فیاتی بیوا ویلات فی قوله وعلیكم وی رودی بدیا غوا ودعت فدی قول کی شو علیکم السلام اللہ و رحمت الله و او ا دا علماء وکلی او دعوتم دے وی اصل کیو انسان دبل انسان نہ خطرکه دا مس دے یوکا سلام شون کی دے اسلام نہ کم د دې جبله مسلمان څنګه خلور شنو ورتوي مانګوره څخه طرح مګه او ادم مال او جانور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه مسلمانم او الله حبیبوی مسلمان سوق د من سلم المسلمون مل صالح ويذيك مسلمان هغه چې د دې جبې او د الله سنتونو نور پام نهي ناورته و ایمانم خطر مګه و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او بازم علماء علی کلی دا وای پوره دعवत مند یو, یو تویدا السلام د الله پاس اسماء حسناو وکره یو مسلمان بلته وای السلام علیکم اغزاد چې دا غنونده سلامتی او ورقول والا هغه غره د سره د پاسه حاضر ناظر ولاړ دی او استا معاملات او تا دستور کوته تا د غبونو او تا د بدن ټول حرکاتو له ګوري نو ګوره سنبال چلے گا داابل ورث ویو আলাইک السلام کزما د هر دفعه الله حاضر ولاړ دی نو تم غوره خیال کوا تاسرم الله حاضر دی دا پورا یو دعوته یو بلته عمران ابن حسین حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ نو روایت ده قال لري فرمای جا رجل راغله یو سړی ال النبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فقال نو در صحابی ویلی السلام علیکم وی سلام نی پتا سو فرد علی ده الله حبیب غته جواب ورکو او ثم جلسا بیا دغه صحابی کې ناسو فقال النبي صلی الله علیه و عشر عشرت الله حبیب د لسن لسن یې کی ثابت شوه صرف پدی لفظ واچولې چې السلام علیکم ثم جاء اخر اوبلکە سرراغي فقال سر معلكمم ورحمة الله اغور سره ورححمة الله سوا کر. فرد د عليه الله حبي ب جواب واپسکو فجل ساغم کنااس فقالله عشروط الله حبيبي د تش کي ړڪ شو س بجا خ او بیابلکە سرراغ لو فقال ع سرلا معلكمم ورحمة الله بر کاات فر د عليه الله حبي ورته وقال ثناصور الله حبيب فرمایل چې دل دیرش نیکۍ ولیکل شي وګوره یو سلام چې مکمله چې و برکاتوه فورې وي دل دیرش نیکۍ په منامه کې د لیکل کېږي اېدا په بلواچه بیا په بلواچه وګوره کله بازار د سر نه شړلې کور را رواني نخل کارونه باندې دنیا کای یو د سلام سورته سونو نیکۍ جوړېږي رواه هو بځو و الترمذي رحمه الله وقال امام ترمذي رحمه الله اني حديث حسن و عائشہ رضي الله تعالى عنها ثم المؤمنین عائشہ رضي الله تعالى عنها روایت سے بی بی فرمائیں وہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> ماں تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی هاذا جبرائیل علیہ السلام نے یہ قرہ علی یا داد دیلویش علیہ السلام وردس برکاتو فجبریل علیہ السلام وردس برکاتو طالب بھئی مولا بھئی اگلا داد شریعت بھئی خبرنا طالب سوکو لانی زی لزی فلانی نمی سلام ته وردنوی اگلا نو کل وردس سلام ورد نو اغبت جواب سنگا وردس اللہ سلام بھئی در لگے باہمان اور سی نتبے وعبان دیلی موی او پاگرام اما مئمورین فرمای و علی بعض روايات صحیح ہے و ادارہ کراغلی دی بعض روایات او صحیح ہے نو کی و برکات و فی بعض ها بعض کراغلی به یعنی دا و برکات وی حذف کڑے و زیادت و ثقته مقبولۃ یا ثقره اوچ کملفاظ ہے وا کی نوغه مقبول ان النبی <سؤال> صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم نبی علیہ السلام کانو اذا تکلما بی کلمت قبر سرا نو آعادها تلاتا آبی واپس کول دری پیری دری پیری بی مکرر کورا تکلما بی کلمت دام فولی مترقی دید پارا ذکر کچی ار خبر ببر دری پیری نوا نا اللہ دا حبیب کتولی خبر دید ضروری بی قپاہ ضروریو کی ضروری بی دری پیری کولا محتم بشان خبره دا بی دری پیری کولا وذا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمتین کلہ چبے تکلم کولو په یو خبر نو اعادہ حل ثلاثه هغه به دحراو لدرې پیری حتا تفهم عنه تردی چې دا خبر بس ذکرې شو د الله د حبیب نا سمج کې وړانده و اذا عطا علی قوم کلہ چې براغه یو قوم ته تسلم علیهم ثلاثه نو پای سلام اچولو درې پیری رواه البخاری وھا غا محمولن علی مائده کان الجم کثیر <وَكَسِيرًا> او دا حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کړه او دا حدیث حمل لید چې کله جمع ډیر <تصفح> وي بدر پیری سلام یو دا طریق کړه چې الله حبیب بدر پیری سلام مجلو سلام دی اجازه ته لکه ازل اراده نکې ته السلام علیکم سلام دی پتا سبحان ما ل اراده دوی اجازه یو ته وی سلام مجھے اجازت دیو شو نبی پاک خلکو سلام واچولو او دریم دل چھ بکلہ پاسے دونو سلام دیو وا یو دا مقصد ده او ایمان نووی رحم اللہ او نور محجسین نو شہید دا مقصد ام ده اے جب اڈیرن استادیو سلام طولل نہ رتین نو اگر چھ شریعت کی دا تاثیر چہ او ہاٹھ ڈللا او تا سلام وا چھلو نو چس تو کی واورید او تاله واپس کو نو غاڑ خلاص شو خدا اللہ دا یو طرف له واچولو نو بیا بهس طرف له واچولو او بیا به مختجه مجلس له راډ مو واچولو نو سم طریقه دا ده کہ مجلس ډیر وی نذرې پیری وی څنګه سلام اچي یوزل راژن نوازي چي یوهي طرف ته یا دېګ طرف نوازي بیا چي لیکن وړاند وان دي شي نو مخ پروان دې سلام واچي نو کله چې جمع ډیر نو دې یو سلام په زیبا حضور پاک صلی الله علیه وسلم وانل میقداد رضی الله دم اقداد رضی اللہ عنہو روایت تے اگرہ انسانیت او سڑی تو زدکی دا اللہ دا حبیب دے تعلیمات سندرس تو حدیث دے سوچ کوای دانسی بے والد کلو بچو تز زندگی طریقہ و نا خیلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاومت لے طریقہ کھولے مقداد رضی اللہ عنہو فرمایے دی فی حدیث سہی طویل و یوگد حدیث تے قال دے وائی کننا نرفع لین نبی صلی اللہ علیہ وسلم د نبی علیہ السلام د پاره نصیبه هو دا, دا غبره من اللبنه د شودوله اې الله د حبيب ک مبرخه شوده به نو اورته مو سنبال کې خپل فایجي او من اللیل نو د الله حبيب به شپه راغی فیسلم تسلیما نو سلام به واچولو سلام اچول چلا یو کې زنایمن او د به راوي کولنا و یسمع او وی خطبه و در ته طریقه یو ځ رالی او سو ددی او سوخ دی نوځې سی چې د معاشره داد و نه خبرنی دا پر اتلو سره ټول خوب والله د خوب ووزي او بعضې غریوانان داې چې د خوب راپاس اغلب یا سبباب د خوب نورې نو ددل د خیررو د ازار او د تکلیف نصیب شي الله ح راغې د شپیا نو سلام بیاچو داسې سلام چې لا یو کې من یعنی سووک چې بهدواب راې خوو نه ویسمیع لیقذر او اورول به आवाज وی خطا وی فجان نبی صلی الله علیه و سلم راغ نبی رسول سلام تسلم کما کانه وسلم نو سلام واچول لکه څنګه چې سلام وشول نو سم یو سره کور تلاړو سر د کور بال بچو د دې اوس ویخ دي سلامم سنت دی ہونا او که څو د دې اوس ویخ دې دی واچي چې ویخی واوري او هغه د خوبه ونباسي رواه مسلمن جذی حدیث روایت کل دے امام مسلم رحمه اللہ وان آسماء بنتی عزید رضی اللہ عنہ ناسماء بنتی عزید رضی اللہ روایت تیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرر في المسجد تیر شو یورس پا جماعت کی یوما یورس وعصبت من النسائے او یوڑلت زنانونکو عودن ناس توار زنانون یو جماعت کو مسجد نبوی کے ناس توار لگیدو زوری فاس الله حسن په زمانہ کې وا زنانه جمات تراتنی فعل وا دیه بیت تسلیم پس الله حبيب ورت پلاس اشاره کړه او سلام سره په خلیم سلام واهلو پلاس اشاره وکړه ګور دي مسله باندې ځان کوه حقي وایي کی اوسره په سلام نه یو او پلاس سلامو نه کوي نو د دینه من راغلي او ویل شي ودي چدا يهودو طریقه او کيو مسلمان لری نه او تو په خلا سلام چې غلام دینه لپاره خوذې دې متوجي شي نو بیا دواره جايږي اس حضور چې په سلام نوې د دینه من راغله او کنه ان الله انوا بيده بتسلیم اشاره کوي نو نبی رې سلام پلاس مبارک سره والسلام سره رواه ترمذی یو وقاله حدیث حسن او مصنف رحمت الله علیه و یوه دا محمولن دا حدیث محمول لعلانه صلی اللہ علیہ وسلم چه نبی ریح سلام جماع بین اللفظی جماع وعلی کڑھو پمند اللفظ کی والیشارہ و دیشارہ کی پخلی مبارکی مویلو او پلاس مبارکی مویلو ویعیدو ہو دا دی خبر تائید کئی انہ فی روایت ابو داود پا روایت دا ابو داود شریف کی دا سیدی چه فسلم آلینہ پلاس ویشارہ و او پخلی سلام واشولو وس دې دا مسله چې په زنانو سلام او څول څنګه نو خلې ان مليکلی چې د نبی عليه السلام په زنانو او چې سلام دا له دغه خصوصیت نبی عليه السلام د تمام امت د نارینه او زنانو روحانيواله اوس مسله راسته ده چې په نوجوانو زنانو باندې کګنیو کوي او وی سلام بس وکړه چې او سلام درس نه او که زنانو یې دور به انتها بوډا دا چې هغه د عمر یعنی انتہا ترسی او د هیڅ قسمه فتني خطر نشتا نوکه په یو داسي سلام واچول شي نو بیا په شريعت درست درسته او په نوجوانو زنانو کې یووي کې غني وي ناري نو سلام نه او نه باغې په ناري نو سلام نه چي او کېو ګوډي زنانو د نفاقي باندې سلام دی واچي او رسوبندر تر روايات راضي الله حبيب کو بازي زنانو ته سلامو نکړي مدد الله حبيب خصوصيت وو علاغہ ده تمام امت د پارا روهاني والد ابي عمره رضي الله